Înțelepciune drepți să ascultăm în Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău, din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavăție, Doamne! Să luăm aminte! În vremea aceea duceau la moarte, împreună cu Isus și doi făcători de rele, iar când au ajuns la locul ce se cheamă al căpățânii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Iisus însă zicea, Părinte, iartele lor că nu știu ce fac, și au împărțit hainele sale, aruncând sorți. Iar poporul sta și privea, și împreună cu căpetenile lui, își băteau joc de Iisus, zicând, Pe alții a mântuit să se mântuiască și pe sine însuși, dacă El este Hristosul alesul lui Dumnezeu. De asemenea-și băteau joc de dânsul și ostașii, care se apropiau aducându-i oțeți și zicând, Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Iar deasupra lui era o scrisă, cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlhari răstigniți îl bat jocoreazi zicând, Dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Dar celălalt răspunzând, îl certa pe el zicând, Nu te temi de Dumnezeu! Tu care ești în aceeași o Noi însă, după dreptate, suntem o săndiți că-și primim cuvenita răsplată pentru fără de noastre. Dar acesta nu a făcut niciun rău. Apoi a zis către Isus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărătire ta. Iar Isus i-a răspuns, adevărat, în spunție, că astăzi vei fi împreună cu mine în rai. Și era acum ca la ceasul al șaselea, și întuneric s-a făcut peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat, iar că tapeteasma templului s-a rupt prin mijloc. Atunci Iisus, strigând cu Blasmare, mare, a zis, Părinte, în mâinile tale, încredințez Duhul meu. Și zicând acestea și-a dat Duhul, iar sutașul, văzând ceea ce se -a întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, Cu adevărat omul acesta drept a fost și toate mulțimile care se adunaseră la priveliște aceasta, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și piepturile lor, iar toți cunoscuții săi și femeile care veniseră după dânsul din Galileea. Să te-au departe privind acestea.